domen och korsfästelsen kapitel 19 verserna 13 till och med 24 13 När Pilatus hörde det jorden led han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade stengården på hebreiska Gabata 14 Det var på förberedelsedagen före påsken i sjätte timmen Pilatus sade till judarna: Här ser ni er kung, 15. Då ropade de bort med honom korsfäst honom. Pilatus frågade: Ska jag korsfästa er kung? Överste prästen svarade: Vi har ingen annan kung än kejsaren. 16. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. Det tog honom alltså med sig 17. Han bar själv sitt kors ut till en plats som kallas Skallen på hebreiska Golgata. 18. Där korsfästes i honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. 19. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset och där stod Jesus från Nasaret judarnas konung 20 Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden och texten var på hebreiska latin och grekiska 21 Men judarnas överstepräster sade till Pilatus Skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt jag är judarnas konung 22 Pilatus svarade Vad jag har skrivit det har jag skrivit 23 Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar en på varje soldat De tog också långskjorten men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. Tjugofyra. Det sa det därför till varandra. Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den. Ty skriftordet skulle uppfyllas. Det delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.